Slavoslavia a 192, -a, a schimbării la fața Sufletului, aleluia slauței, Doamne Iiseristoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în Biserica ta din sufletele noastre, ca un arhiereu ceresc ai intrat, iar noi cenungii. Sufletelor noastre, la tine cu Evlavii am aplicat. Aleluia slavă ție, Doamne, Isus Hristoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Harului, ca o lumină lină, în suflet ne-ai picurat, când crucea rugăciunea purtat. Aleluia slavă ție, Doamne, Iisuse Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă sfânta cruce pe catapeteasma gândului nostru ai fixat și din ea, Rădăcinile de măslin roditor, ale legii iubirii, s-au întins și trunchiul cugetului nostru s-a înalțat. Aleluia, slavăție, Doamne, se Te iubim și îți mulțumim, fiindcă hotărârea jertfei de sine, pentru tine, în noi am purtat. Dar tu, voia ta, când am rupt ultimele Legături ți-ai arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Iisuse, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă în trup, ca într-un ciugiu, ne-ai înfășurat. Și cu tine, în mormântul cel sfânt, care este scară la cer, am intrat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă în veșmintele de lumină, ca pe niște preoți din veac, A împărăției tale ne îmbrăcat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă altarul iubirii tale în sufletele noastre l-ai așezat, când cu mirul mâinii tale m e binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă piatra de a credinței noastre, purtată de crucea rugăciunii. Cerul l-a străbătut și în fața ta a stat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Hristos, Te iubim și îți mulțumim fiindcă la vremea potrivită în mâna ta, țara, sufletele, neamul nostru, le-ai luat și cel de folos pentru noi ne-ai dat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Hristos, Te iubim și îți mulțumim fiindcă ispitele interesului care usucă inima, Întorc spiritul de la Tatăl Ceresc, de la marea cugetare a mântuirii, de la rugăciune, din noi le îndepărtat și cu cele ale împărăției tale ne-am ocupat.